Ja men, men då testar vi väl här då Nessie på nästan full effekt och eh, utan några ljudeffekter till. Ser väl ut som att det blir lite... Ja. Bra. Ja, vad fan, är, vad tror du om det då? Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag, blir ingen aning. jag har inte tänkt på det. Hej, hej. Ja, nu ska jag prata lite här om din och datten och du den och ditt Vad fan nöje, vad tror du det? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning om att tänka på det. Jag pratar vidare. Ja, för att jag pratar i mikrofonen här och den är jätte-jättenära. Nu ska vi se hur det hörs. Hej då.